Pan Tulipán si teď už začínal dělat starosti. Tohle bylo neobvyklé. V oblasti starostí měl sklony být spíše jejich zdrojem než obětí. Jenže pan Zichrhajc nejednal normálně a protože pan Zichrhajc byl ten, kdo tady myslel, byla to dost důležitá věc. Pan Tulipán byl dobrý, když bylo třeba myslet ve zlomcích vteřiny, a když se jednalo o umění, dokázal skvěle myslet i ve staletích. Ale jeho handicapem byly střední vzdálenosti. Na ty potřeboval pana Zichrhajce. Jenže pan Zichrhajc pořád hovořil sám k sobě a neustále se rozhlížel po stínech. Teď už konečně vypadneme! Zajímal se pan Tulipán v naději, že se věci srovnají. Máme ten anej honorář a k tomu sakra velkou prémii, takže nemá cenu, aby jsme se v tomhle anej městě ještě déle zdržovali. Starosti mu dělalo i to, jak pan Zicherhajc jednal s tím aným právníkem. Tomu vůbec nebylo podobné namířit takhle na někoho zbraň a pak ji nepoužít. Nová firma nechodila sem a tam a nevyhrožovala lidem. Ona sama byla hrozbou. Celé to nechám vás naživu, alespoň dnes, to byly bláboly dobré pro amatéry. Ptal jsem se, jestli už konečně. Co myslíte, že se stane s lidmi, když semřou, pane Tulipáne? To pana Tulipána zaskočilo. Co za arou otázku to má ani bejt. Vždyť to víte, co se stane. Myslíte, No jistě, vzpomínáte, jak jsme museli nechat ležet toho chlápka v té aný kulně a trvalo to týden, než jsme se tam znovu dostali, aby jsme ho zahrabali. Vzpomínáte, jak se mu už... Já nemyslím tělo. Aha, tak teda ty náboženský věsičky. Ano. Tak o tyhle aný věci jsem se nikdy nestaral. Nikdy? Nikdy jsem tomu nevěnoval ani jedinou... Ano, myšlenku, mám svou Ertepli. Pak pan Tulipán zjistil, že ušel několik kroků sám, protože pan Řichrhajc zůstal stát jako ochromený. Ertepli? No jo, nosím ji na provázku kolem krku. Pan Tulipán si popleskal po své ohromné hrudi. A to je nějaká víra. Jasně, jak máš svou Ertepli, když umřeš, všechno bude dobrý. A co je to za víru? No nevím. Nenarazil jsem na ní nikde jinde, než v naší vesnici. Byl jsem tehdy malý kluk. Je to jako s bohama, že jo? Řeknou ti, to je bůh. Pak člověk vyroste a zjistí, že těch aných bohů jsou miliony. S vírem je to to samý. A všechno je v pořádku, když u sebe máte ve chvíli smrti brambor? Jo, Dovolí vám vrátit se a prožít další život. Bez ahledu na to. A pan Zicherhajc namáhavě polkl, protože se pohyboval v místech, která v jeho vnitřním atlase nikdy předtím neexistovala. Bez ahledu na to, že člověk dělal věci, o nich si mohou lidé myslet, že byly špatné. Jako když jsme rozsekali někoho na kusy, nebo jsme ho ani shodili ze skály? Ano, přesně tyhle věci myslím. Pan Tulipán popotáhl a nos se mu zablískal. No, je to dobrý, pokud toho doopravdy ani litujece. Pan Zichrhajc užasl a byl poněkud podezřívavý, ale cítil, jak se některé věci blíží. Ve tmě se mu zjevovaly tváře a zaznívaly hlasy, které se pohybovaly na hranici slyšitelnosti. Neměl odvahu se ohlédnout ze strachu, že za sebou uvidí někoho stát. Za tolar si mohl koupit pytel, Brambor. A je to, ujišťoval se. No samo, da mu nás doma to lidi dělají kolik a nejch set let... Myslíte, že by to dělali celý ty aný léta, kdyby to nefunkovalo? Kde to bylo? Pan Tulipán se pokusil soustředit na otázku, ale v jeho paměti bohužel bylo mnoho prasklin. No, byly tam hustý lesy a taky svíčky, co jasně zářily. A tajemství. Dodal a upíral pohled do prázdna. A brambory, pan Tulipán se vrátil sem a do současnosti. Jo, ty taky. Všude spousta anejch brambor. Ale jestli máš svoje tak je to dobrý. Jenče, já myslel, že to se člověk musí modlit v poušti, chodit každý den do chrámu, zpívat zpěvy a dávat různé věci chudým. Ale jo, to všechno klidně můžete dělat, dokud u sebe máte ten svůj Anej kartofel. Vrátíte se zpět živý. Dotíral pan Zichrhejc, který se stále ještě pokoušel najít ty řádky tištěné nejmenším písmem. No jestli, jaký pak by to mělo význam vracet se mrtvej, Co pak by v tom potom byl nějaký Anej rozdíl? Pan Zichrhajc otevřel ústa k odpovědi, ale pan Tulipán viděl, jak se jeho výraz náhle mění. Někde mi paložil jako na rameno. Cítíte se normálně, pane Zichrhajc. Vy nikoho nevidíte? Ne. Pan Zichrhajc zatěl pěsti a pomalu se otočil. Na ulici byla spousta lidí, ale zvláštní dvojice si nikdo nevšímal. Pokusil se zpřehlednit hádanku, v níž se začala měnit jeho mysl. Dobré, dobré. Co uděláme? Vrátíme se zpátky do toho domu, jasně. A sebereme zbytek diamantů, odkrouhneme Karla a... a najdeme nějaké zelenáctví. Má to být nějaký speciální druh brambor? Dobré, ale nejdříve... Pan Zichrhajc se zastavil a jeho duševní ucho slyšelo, jak se kroky, které mu jdou neustále v patách, také zastavily. Ten zatracený upír mu něco udělal, teď už o tom byl skoro přesvědčený. Pemnota byla jako tunel a v něm byly věci. Pan Zichrhajc věřil na výhrůžky a násilí a v čase, jako byl tenhle, věřil i na pomstu. Vnitřní hlas, který běžně vystupoval jako příčetnost, se sice bránil, ale byl přehlasován mnohem starším a mnohem zmechanizovanějším reflexem. To udělal ten prokletý opír, Zabít opíra. Moment! To je vlastně v praxi dobro, není. Tvář se mu rozjasnila. Z pása přichází prostřednictvím prací ve prospěch boží. Každý ví, že vládnou zlými okultními silami. To by se člověku vlastně mohlo počítat k dobrému. O no to jo, ale koho to zajímá? Mně. No tak dobrá. Ani pan Tulipán si netroufl odporovat tomuhle tónu hlasu. Pan Zechrhajc dokázal být vynalézavě nepříjemný. Kromě toho součástí provozních pravidel jejich soukromého kódu bylo nenechat urážku nepomstěnou, to věděl každý. Bohužel šlo o to, že i do nervových spojnic pana Tulipána zanesených a nahlodaných koupelnovou solí práškem proti hmyzu, zásypem na červy a jinými práškovými pochoutkami začínala pronikat nejistota. Vždycky obdivoval to, jak se pan Zichrhajc nebojí složitých věcí, jako byly například dlouhé věty. Co použijeme? Kolík? Ne, zavrtěl pan Zichrhajc hlavou. V tomhle případě si chci být naprosto jistý. Rukou, která se skoro netřásla, si zapálil cigaretu a sirku nechal dohořet až k prstům. Aha, dobrá. Přikývil pan Tulipán. Tak to udělejme. Rokyho obočí se nakrabatilo, když se podíval na pečeti přibité kolem dveří městského bytu rodiny pánů ze Slova. Co je to za věci? To jsou věci, které říkají, že cechy se budou podrobně zajímat o každého, kdo by se do toho domu vloupal. Odpověděla mu sacharóza, která se mezi tím zabývala klíčem. Je to něco jako kletba, jenže tahle funguje. Tohle je vrahu. Zeptal se troll a ukázal na hrubý štít, na němž byly plášť, dýka a dvojitý kříž. Poznámka. Tedy takzvaný Double Cross, což v některých zemích země plochy není symbol náboženský, ale symbol lsti a podvodu. U poněkud svatouškovských vrahů je pak těžko rozhodnout. Nestojím v hotelu, aby se zajímali o mně. Jsem rád, že máte klíče. Zámek klapl. Když se opřeli do dveří, jedna polovina se otevřela. Sacharóza byla v mnoha velkých ankmorporských domech když jejich majitelé alespoň část budovy otevřeli veřejnosti, třeba za malé vstupné ve prospěch nějaké charity, Nikdy si neuvědomila, jak se může dům změnit, když už v něm lidé nechtějí bydlet. Měla z něj dojem nejisté hrozby a nesprávných rozměrů. Vnitřní dveře byly příliš velké, stropy příliš vysoko. Zatuchlá atmosféra prázdného prostoru na ně najednou padla jako bolest hlavy. Za ní zatím roky zapálil několik luceren, ale bez ohledu na jejich světlo zůstávala i tak obklopena stíny. Pravda byla, že hlavní schodiště našli poměrně snadno a že Mikulášovi spěšné informace a vysvětlivky ji dovedly k řadě pokojů, z níž každý byl větší než dům v němž bydlela. Skříň, jak se ukázalo, když ji našla, byl prostě jeden z pokojů, plný kolejniček, věšáků a prohýbajících seramínek. V šeru se matně blízkaly nějaké věci. Šate byly silně cítit kuličkami proti molům. O to je zajímavý, ozval se jí roky za zády. To je jen proto, aby to nežrali molové, poučil ho Zacharóza. Já mluvím o všech těch šlápotách řekl troll. A všim jsem si jich už tohle v hale. Odtrhla oči od dlouhých řad rób i prostších šatů a sklopila je k zemi. Hm, že by uklízečka? Někdo sem přece musí občas zajít, aby na všechny ty věci dohlédl. A co tady asi dělá? To jako ten prach chce ukopat k smrti. No předpokládám, že tady musí být nějaký správce, nebo domovník nebo někdo takový. Mluvila poněkud nejistě. Jedny z modrých šatů na ní doslova volali vezmi si nás, jsme přesně tvůj typ. Podívej, jak se leskneme. Roky strčil do krabice kuliček proti molům, které se vysypaly na toaletní stolek a na zem pokrytou prachem. A tak to vypadá že jsou potom moly posedlí. Poslyš, nemyslíš si, že by takovéhle šaty byly poněkud vyzývavé, aby lidé neřekli, že v ně chci prorazit do popředí? Nadhodila Sacharóza a podržela si šaty před sebou. Roky se zatvářil ustaraně. Nenajímali ho proto, že by byl oděvním specialistou a už rozhodněné pro jeho znalost jemných jazykových odstínů. Já myslím, že s vaším popředím můžete prorazit kamkoliv, vyslovil nakonec opatrně své mínění. Ale ne, já chtěla jen říct, jestli nevypadám tak trochu jako nějaká ta lepší ta. No, víte, moje babička říkala běhnička. Aha, e tak to ne, rozhodně ne. Opravdu ne. Každý přeci vidí, že v takových šatech se nedá udělat pořádný krok, natož aby se v nich běhalo. Sacharo se vzdala. No, předpokládám, že je paní Hupodeková dokáže trochu povalit, přemýšlela nahlas. Měla na jedné straně velkou chuť se tady ještě zdržet, protože některé řady byly plné ženského šatstva, ale jednak se tady cítila jako vetřelec a jednak si byla skoro jistá, že žena, která má stavky šatů, bude některé z nich postrádat mnohem víc, než žena, která jich má tucet. Každopádně ji prázdná temnota znervozňovala. Byla plná stínů cizích lidí. Pojďme zpátky, když byli v půli cesty přes halu, začal někdo zpívat. Slova byla nesrozumitelná a melodie ovlivněná alkoholem, ale byl to zpěv a ozýval se jim pod nohama. Když se Sacharóza podívala na roky, ho pokrčil trol rameny. Třeba mají místní moly dole mejdán? Musí tady být přece nějaký zprávce, Ne? Možná, že by bylo lepší, kdybychom za ním zaskočili a řekli mu, že jsme tady byli. Mně se nezdá slušné, jen tak sem blést něco sebrat a zase zmizet. Zamířila k zeleným dveřím, umístěným vedle schodiště a otevřela je. Zpěv zesílil ale utichl okamžitě ve chvíli, kdy zavolala do tmy. Promiňte? po chvilce ticha se ozval hlás. Hehe, na zdě? Jak se máte? Já se vám privá. To jsem jenom já. Mikuláš řekl, že je to v pořádku? Prezentovala tu větu jako otázku hlasem člověka, který narazil na zloděje a teď se mu omlouvá za to, že ho odhalil. Hoho, to je pane naftalínový nás. Jupí, ozýval se hlas od někud ze stínů pod schody. Ehm, jste v pořádku? Nemůžu se dostat, to je samý řetěz. Jste nemocný? Nejsem, je by bájo. Vůbec nejsem nemocný, A Akorát se mělo trochu víc. A trochu víc čeho? Zeptala se Sachoróza z odpočívadla nad schody. Jak se to... to... Ta věc, co tady máte v sudech? Vy jste opilí? To je ono, to je to správný slovo. Opile jako ta věc zvíře, co smrdí chlívku. <laughs> Ozvalo se zacinkání skla. Slabá záře cerny odkryla místnost, která vypadala jako vinný sklep. Ale muž, který se povoloval na kavalci u jedné stěny, měl oko v kotníku a ten byl řetězem spojen s kruhem v podlaze. Vy jste vězeň? Zamračila se sachroza. Jak dlouho už tady jste, Začala pomalu se stupovat po schodech. Roky! Roky? Musíte být spousta let. Mož zvedl láhev a podíval se na ní. Takže rok polepšenýho bloudě. <tějí> to byl sakra dobrý rok. A let, ten rok přeložený krysy a další takovej rok <tějí> Bez hladný léta všechny. Ale bodly by slaný tyčinky. Sacharozeny znalosti vína a alkoholu nebyly příliš rozsáhlé. Všechno, co z tohoto oboru věděla, bylo, že Chateau Mizon je velmi populární víno. Jenže většina lidí nemusí být přikována na řetěz, aby pili spíš naopak. Dokonce i když se jedná o to víno z efébe, které dokáže přilepit sklenici ke stolu. Popošla o něco blíž a světlo ozářilo mužovu tvář. Byla stažena do křečovitého výrazu silně opilého člověka, ale i taky se Charoza nemohla nepoznat. Viděla ji denně na mincích. Hej, Roky, em, mohl bys na minutku zaskočit sem dolů? Dveře se rozletěly a po schodech se nevýdanou rychlostí spustil Roky. Bylo to bohužel, protože se kutálel. Pak ve dveřích stanul pan Tulipán a masíroval si pěst. He to je pan Šňubálek! Zajásal Karel a pozvedl Láhev. Parta je podoba jupi! Roky vstal a mírně se kymácel. Pan Tulipán vykročil na schodiště a velomil přitom ze zdi rám dveří. Troll pozvedl pěsti v klasickém boxerském postoji, ale jemnostkami podobného stylu se pan Tulipán neunavoval a rovnou ho udeřil kusem dveřního rámu. Roky padl k zemi jako stram. Teprve pak si udělal obrovský muž s protáčejícím se okem čas zaostřit ho na sacharózu. A kdo jste u anýho a Neopovažujte se mi nadávat! Jak si to vůbec dovolujete, Klid v přítomnosti dámy? Jak se zdálo, její otázka ho přivedla do rozpaku. Já přece ani nakleju. Poslyšte, já už vás někde viděla. Vy jste ta věděla jsem, že nejste pravá řádová sestra, prohlásila Sacharóza triumfálně. Ozvalo se skoro nehlučné cvaknutí natahovaného samostřílu. Jisté tiché zvuky se nesou daleko a mají pozoruhodnou zastavující sílu. Jsou některé myšlenky strašnější, než aby si je mohl člověk jen myslet řekl vyzáblý muž, který se na ně díval z vrcholku schodiště a přes střelu pistolové koše. Co tady děláte, dámo? A vy jste bratr Zichrhajc, Vy tady nemáte co dělat a taky tady nemáte žádná práva. Já mám klíč od domu. Je pravda, že se v Sacharozině vědomí v této chvíli hlásili ke slovu oblasti, které se zabývaly hrůzou, smrtí a opatrností, ale protože byly dívčinou součástí, dělali to jemně jako dámy a ona je klidně ignorovala. Tak klíč, opakoval bratr Zicherhajc a pomalu se po schodech. Hrad střely se ale ani na okamžik neodchýlil od dívčiny hrti. I při současném stavu své mysli nestrácel pan Zichrhajc základní návyky. A kde vám ten klíč dal? Nepřibližujte se ke mně? Neodvažujte se ke mně přiblížit? Jestli uděláte ještě jediný krok, tak já. já. já to napíšu. Ano, tak jedna z věcí, které vím, je, že slova nebolí, odpověděl Zichrhajc. Slyšel jsem už mnoho. Zarazil se, udělal podivný obličej a na okamžik se zdálo, že padne na kolena. Pak se ale narovnal a znovu na ní upřel pohled. Půjdete s námi. A neříkejte, že budete křičet, protože jsme tady úplně sami. A já už v životě slyšel spoustu výksiků. Znovu se zdálo, že se sesune k zemi, ale znovu se v poslední chvíli vzpamatoval. Sacharóza s hrůzou pozorovala rozkývaný samostříl. Konečně se však prosadily ty části její mysly, které obhajovaly mlčení jako součást půdu sebezáchovy. E, – Tak co s má? zeptal se pan Má Mám je sejmout. – Připevněte je na řetěz a nechte je tady. – Ale my přece vždycky nechte je tady. Jste si jistý, že vám nic není? – Podíval se pan Tulipán na pana Zichrhajce. Ne, nejsem. Cítím se mizerně. Prostě je tady nechté. Už nemáme čas. Máme spoustu. Já nemám. Pan Zichrhajc přistoupil k sacharoze. Kde ti dal ten klíč? Odmítám vám. Chcete snad, aby tohle pan Tulipán řekl s bohem našim opilým přátelům? Ve své bzučící hlavě choval názor, že podle toho, jak to ve slušném vesmíru chodí, by to tak bylo v pořádku. Stíny těch mrtvých budou pronásledovat pana Tulipána, ne jeho. Tenhle dům náleží panu ze slova a jeho syn mi dal tenhle klíč, oznámila mu za vítězoslavně. Takže už víte, do čeho jste se to namočili? Pan Zicherhajc stál a upíral na ně pohled. Pak řekl, to chci právě zjistit, neutíkejte a vážně nekřičte. Pohybujte se pomalu a choďte normálně a všechno bude... Odmlčil se. Právě jsem chtěl říci, že všechno bude v pořádku, ale to by bylo hloupé, že... Projít ulicemi s celou společností nebylo příliš rychlé. Pro ně byl svět stálým divadlem, uměleckou galerií, muzikholem, restaurací a plivátkem a mimo to ani jednoho z členů společnosti by nenapadlo jít kamkoliv přímo. Doprovázel je pudl koni klec a držel se tak blízko ke středu společnosti, jak to jen šlo. Po záludném femurovi nebylo ani vidu, ani slechu. Nikoláš se nabídl, že hafala ponese, protože v jistém směru cítil, že mu ten pes patří. Ale sponkus kus za 100 tolarů. Bylo to 100 tolarů, které neměl, ale no dobrá zítřejší vydání je určitě vydělá. A ten, kdo jde potom tom psovi, by se jistě neodvážil začít si něco tady, na ulici, za jasného denního světla, nemluvě o tom, že skoro žádné denní světlo stejně nebylo. Mračna zaplněla oblohu jako stará péřová deka, snášející se mlha se setkávala s ošklivou mlhou stoupající od hladiny řeky a odevšat se pomalu ztrácelo světlo. Pokusil se vymyslet si titulek, zatím si pořád ještě nedokázal přesně vybavit jeho znění. Bylo tady toho tolik, co říci. A on ještě nebyl příliš dobrý v tom soustředit nemírné složitosti světa do pouhého tuctu slov. V tomhle byla lepší Sacharauza, protože ta se slovy zacházela jako se sraženinami písmen, která mohou být skována dohromady podle libosti. Její nejlepší titulek byl v článku o jakémsi nudném mezicechovém sporu, který zněl takto Sonda došokující šarvátky cechů. Nikuláš si stále ještě nezvykl na myšlenku, že je někdy potřeba oceňovat slova jen podle jejich délky, zatímco se Charolza si tuhle dovednost přisvojila během dvou dnů. Už jí dokonce ani nezakazoval, aby nazývala Patricie městský šéf. Když o tom člověk nějakou chvíli přemýšlel, vlastně na tom ani nic špatného nebylo. Ten popis prakticky odpovídal a krásně se to výmalo ve dvou řádcích. Na druhé straně pohled na ta dvě slova vyvolával v Mikulášovi pocit výjimečné zranitelnosti. Jen díky těmto myšlenkám se stalo, že vešel do dílny, kde v hloučcích postávali trpaslíci a neměl podezření, že se děje něco divného, dokud si nevšiml výrazů na jejich tvářích. A tady máme našeho spisovatele, řekl pan Zichrhajc a postoupil ku předu. Pane Tulipáne, zavřete dveře. Pan Tulipán jednou rukou přibouchl těžké křídlo vrat Druhou rukou zakrýval ústa Sacharóze a obrátila zoufalé oči k Mikulášovi. A vy jste nám přivedl toho malého pejska, pokračoval pan Zichrhajc. Hafal začal nepřátelsky vrčet. Mikuláš ustoupil. Každou chvíli tady bude hlídka, oznámil dvojice Mikuláš. Hafal vrčel, čím dál tím zuřivěji. To mi nedělá žádné starosti. Rozhodněné s tím, co všechno teď vím. Ne s tím, o kom vím. A teď, kde je ten zatracený upír? O to nevím, on tady není pořád, ocekl Mikuláš. Vážně ne. Dobrá, tak já vám něco řeknu. Zamračil se pan Zichrhajc s kapesním samostřílem namířeným do Mikulášovi tváře. Jestli se tady neukáže do dvou minut, tak... Hafal vyskočil Mikulášovi z náruče. Jeho štěkot se zlil do zuřivého hař, malého pejska, který je bez sebe zuřivostí. Zichrhajc ukročil naspět a pozvedl jednu ruku, aby se chránil obličej. Samostříl spustil... Střela narazila do jedné lampy nad lisem. Lampa vybuchla. Na zem se snesla prška hořícího petroleje. Zalila připravenou písmovinu, trpaslíky i staré houpací koně. Pan Tulipán pustil Sacharózu, aby pomohl svému kolegovi a v pomalém tanci pádících událostí se Sacharóza otočila a udeřila kolenem do míst. Jejichž podoba způsobila, že byl pastyňák tak legrační zelenina. Mikuláš chytil, když probíhal kolem a vytáhli ji ven do mrznoucího vzduchu. Když se pak prodíral zpět dovnitř prchajícím osazenstvem, trpaslíky, kteří podvědomně reagovali na oheň stejně jako na vodu a mídlo, vracel se do místnosti plné hořícího harampádí. Trpaslíci se snažili uhasit odpadky v dílně a oheň ve svých plnovousech. Několik jich postupovalo k panu Tulipánovi, který klečel na všech čtyřech a zvracel. Pan Zicherhajc se otáčel kolem dokola a jednou rukou se snažil zbavit hafala, který mu zatěl zuby do druhé ruky a sevřel je, až zaskřípěli na kosti. Mikuláš přiložil ruce k ústům. Všichni ven, okamžitě, jsou tady plechovky. Jeden nebo dva trpaslíce ho zaslechli a ohlédli se k policím plných plechovek s baravami přesně v okamžiku, kdy první z nich vyletělo víčko. Plechovky byly staré, nic víc než vrstva rzy udržovaná pohromadě chemickou špínou. Už začínalo hořet několik ostatních. Pan Zichrhajc poskakoval po podlaze a pokoušel se setřást z ruky zuřivého psa, Sundejte ze mě tu zetracenou věc. Zapomeňte na to, ani psa na mě hoří, ani hadry, křičel tulipán a bušel do vlastního rukávu. Z hořícího pekla vyletěla jedna plechovka s acetonovou barvou s hlasitým zip-zip-zip-zip-zip, proletla vzduchem a vybuchla v lesu. Nikoláš chytil Dobrohora za rameno. Říkal jsem, poté, můj prs vždy hoří. Pořád líp, než kdyby jsme hořili my. Pojďte! O trpaslících se vždycky říkalo, že většinou projevovali větší starost o věci, jako je zlato nebo železo, než o lidi. Protože na světě je jen omezená zásoba zlata a železa, zatímco kam se podíváte, je víc lidí, než by se vám líbilo. Takové věci většinou říkali lidé, jako byl pan Větramněj. Přitom se o věci zajímal každý. Bez věcí by byly lidé jen chytrá zvířata. Tiskaři s připravenými sekerami se zhlukly kolem dveří. Z budovy se valil dusivý hnědý dým. Mezerami u okrajů střechy prorážely plameny. Několik kusů plechové střechy se zkroutilo a propadlo. Přesně v té chvíli vyrazila ze dveří kouřící koule a tři trpaslíci, kteří po ní máchli sekerami, tak tak neporanili jeden druhého. Byl to hafal. Kusy srsti mu sice doutnaly, ale oči mu divoce blízkali a stále ještě zuřivě štěkal a vrčel. Dovolil Mikulášovi, aby ho zvedl do náruče, ale tvářil se triumfálně a s nastraženýma ušima obracel hlavu k hořícím dveřím. Takže je po všem, ozvala se Sacharóza. Ještě se mohli dostat ven zadními dveřmi, schladil její optimismus dobrohor. Bodony, skoč kolem dozadu a oblíbni to, ano. O to je ale statečný pejsek tohle, řekl Mikuláš a pohladil Hafala. Peserváč opravila ho automaticky sechroza. Jednak je to údernější, jednak je to kratší a hodilo by se to lépe do titulku. Ne, počkej, kdyby to mělo být na osu pod sebe, na jeden sloupec, tak by kurážný možná nebylo tak špatné, protože bychom dostali... Statečný pejsek útočil na zločince. I když to statečný je dost otřepané, uh, přál bych si umět v titulcích, povzdechl si Mikuláš a otřásl se. Tady dole ve sklepě bylo krásně vlhko a chladno. Pan Zecherhajc se odvlekl do kouta a rukou udusil hořící zbytky na svém oblečení. Jsme v pasti poznamenal pan Tulipán. Ano, tohle je kámen, upozorňoval pan Zichrhajc. Kamená podlaha, kamenné stěny, kamenný strop. Kámen nehoří, chápete. Prostě a klidně zůstaneme tady dole a hezky v pohodě to přečkáme. Pan Tulipán naslouchal zvukům ohně, který jim zuřil nad hlavou. Kolem vchodu do sklepa tančily rudé a žluté plameny. Mně se to ale ani nelíbí, vrtěl hlavou pan tulipán. Už jsme byli v horších situacích. Ale mně se to ani vážně nelíbí. Jen si zachovejte chladnou hlavu. My se z toho dostaneme. Nenarodil jsem se k tomu, abych se upekl. Kolem presu hučely plameny. Několik posledních plechovek s barvou se točilo v pekelné výhni a roztřikovalo kolem sebehořící kapky. Oheň byl v centru žlutobílý a teď se s praskotem začal zmocňovat kovových chrámů se sazbou. Kolem olověných barvou začernalých krůpějí se začaly objevovat stříbřité perličky. Písmo se začínalo měnit, bortilo se. Na hladině tajícího kovu chvíli plula osamocená slova nevinná slova jako pravda nebo vítězí a pak zmizela. Z lisu rozpáleného doruda, z dřevěných písmovek, z polic plných rezervních liter a dokonce i z hromad pečlivě srovnaných slitků písmoviny začaly vytékat tenké pramínky stříbřitého kovu. Spojovali se, slévaly a spleť se rozprostírala na všechny strany. Netrvalo dlouho a podlaha se změnila v pohyblivé, zvlněné zrcadlo, na kterém hlavou dolů tančily žluté, oranžové plameny. Salamandři na Otově polici ucítili teplo, milovali teplo. Jejich předkové se vyvinuli víc než sopek. Probudili se a začali si přijít. Pan Tulipán, který chodil sklepem sem a tam jako lapené zvíře, zvedl jednu z klícek a zadíval se na ta zvláštní stvoření. Co je to za aný zvířata? Řekl a odložil klícku zpět na polici. Pak si všiml velké sklenice, která stála vedle. A proč je na týle aný sklenici nálepka zacházejte opatrně? Úhoři už byli tak dost rozrušení. I oni cítili sílící teplo, ale byli zvyklí žít v hlubokých jeskyních a ledových vodních proudech. Jejich rostoucí protest se vybyl v záblesku temného světla. Většina z něj prolétla přímo mozkem pana Tulipána. Na ten potrhaný zbytek, který panu Tulipánovi v hlavě ze zmíněného orgánu zůstal, nemělo příliš silný vliv a i kdyby, Pan Tulipán svůj mozek používal jen velmi zřídka, protože to bylo nesmírně bolestivé. Přesto zakusil krátký okamžik, v němž ucítil vůni sněhu a borového dřeva hořící v budov a kostela. Ukryli se tam. Byl malý. Pamatoval si, malby, na někž bylo více barev, než kdy předtím viděl vyzdobené třpitným zlatem. Zamrkal a upustil sklenici. Rozbila se na podlaze. Úhoři ze sebe vydali další vlnu temného světla. Poplašeně se vyblnili z hromádky střepů, plazili se u úpatí stěny a snažili se zmizet ve škvírách mezi kameny. Při zvuku, který se mu ozval za zády, se pan Tulipán obrátil. Jeho kolega klesl na kolena a rukama si svíral hlavu. Je vám něco? Jsem za mnou, zašeptal pan Zichrhajc. Houby, jsme tady jenom my dva, starý kámo. Pan Tulipán poklepal pana Zichrhajce po ramení. Na čele mu vyvstaly žíly jako provazy v úsilí vymyslet, co by měl udělat peť. Paměť ale byla ta tam. Mladý Tulipán se naučil, jak upravovat vlastní vzpomínky. Nakonec na to pan Tulipán ale přišel. Došel k názoru, že to, co pan Zichrhajc potřebuje, jsou vzpomínky na pěkné časy. O, poslyšte, vzpomínáte si na to, jak nás Gerhard Peřenova a jeho hoši zahnali do pasti do toho anýho sklepa v kvěrmu? A vzpomínáte si na to, co jsme s a pak udělali? Ano, přikýbl pan Zichrhajc a poněkud nepřítomně zíral na holou stěnu. Vzpomínám. Nebo na toho starého dětka v tom baráku v Genově, co tam byla, my o něm ani nevěděli. Jak jsme prostě zatloukli dveře hřebíkama a... mečte, mečte, Já se na to snažím jenom dívat z té ani světlejší stránky. Neměli jsme všechny ty lidi zabíjet, zašeptal pan Zechrhajc téměř pro sebe. Proč ne?! Zajímal se pan Tulipán, ale nervozita pana Zichrhajce se znovu přenesla i na něj. Potřásl koženým řemínkem, který měl kolem krku a pocítil uklidňující váhu na jeho konci. Brambor může být velká pomoc v čase soudu. Tiché pleskání ze zády ho přinutilo se obrátit a tvář se mu rozářila. Hoho, ho, každopádně už je teď všechno v pořádku, vypadá to, že začal aně pršet. Otvorem po poklopu dolů kanuly velké stříbrné krupěje. To není voda, zaječel pan Zicherhajc a vstal. Kapky se začaly slévat a měnily se v souvislý prout. Ten podivně bublal a pod otvorem poklopu jakoby se vzdouval, jenže zhora přitékala další a další hustá kapalina a rozlévala se po podlaze. Pan Zichrhajc a pan Tulipán ustupovali k nejvzdálenější stěně. To je rastavené alava. Tiskli s tím ty svoje naviny. O kolik toho aniho olova tam ještě může být? Myslíte, kolik ho může ještě natéct sem dolů? No, odhaduji to na pět až 10 centimetrů. Na druhé straně sklepa olovo doteklo k otovu pracovnímu stolu a dřevěné nohy začaly v obláčcích kouře černat. Potřebujeme si na něco stoupnout. Jen na tu chvíli, než to vystydne a to při tamhle počasí nebude trvat dlouho. O no, že tady není nic, na co bychom mohli vylézt, akorát my. Jsme v pasti. Pan Zicherhajc si na okamžik zakryl oči rukou a několikrát se zhluboka nadechl vzduchu, který začínal být díky horkému olověnému dešti velmi teplý. Mám plán. Výborně. <laughs> Skvělé. Moje plány jsou většinou velmi dobré. Še? Jo! Párkrát jste přišel se skutečným a nejmocím zázrakem, a to já říkám vždycky. Jako když jste tenkrát řekl, že máme ty ženský zakroutit, a Vždycky jsem myslel hlavně na dobro firmy, je to tak? Jo, to je pravda, fakticky. Takže tenhle plán, víte, není to zrovna dokonalý plán, ale no co k čertu s tím? Dejte mi svůj brambor. Cože? Pan Zicherhajc náhle natáhl paži a hrad střely kapesního samostřílu se ocitl sotva na dva centimetry od krku pana Tulipána. Není čas na spory. Dejte mi akamžitě ten zatracený brambor. Teď není čas, abyste přemýšlel. Pan Tulipán, nejistý, ale jako vždy spoléhající na to, že si jeho kolega v ošemetných chvilkách po každé výrady Stáhl koženou tkanici s bramborem přes hlavu a podal ji panu Zichrhajcovi. Výborně! Přikývl pan Zichrhajc a jedna tvář mu začala podcukávat. Podle toho, jak to vidím? No. no, měl byste si pospíšit. Už je to sotva pár decimetrů od nás. Jak to vidím já? Já nejsem příliš velký člověk, pane Tulipáne. Vy na mě stát nemůžete. Na druhé straně vy jste velký člověk, pane Tulipáne. Moc nerad bych vás viděl trpět. Pak stiskl spoušť. Byla to dobrá rána. A mlouvám se, zašeptal, když vyšplíchlo olovo. A mlouvám se, je mi to líto, ale já se nenarodil, abych se opekl. Pan Tulipán otevřel oči. Všude kolem něj byla tma, ale nad hlavou a kolem dokola svítily hvězdy, které spíše tušil, než viděl. Vzduch byl nehybný, ale z dálky sem doléhal tichý, hebký zvuk, jako když vítr šumí v korunách mrtvých stromů. Chvíli čekal, aby viděl, jestli se něco stane a pak řekl, je tady ani někdo? Jen, jen já, já, pane, pane Část temnoty otevřela oči a na pana Tulipána se zadívaly dva modré záblesky. O, ten anej hnusák mi ukradl moji hrteply. Vy jste anej smrť? Myslím, Myslím že, že smrť by, by stačilo. stačilo. Koho, Koho si čekal? čekal? A co? Na co? Aby, Aby se, se o, o tebe, tebe přihlásil. přihlásil. O to fakt nevím. Já o tom nikdy ani nepřemýšlel. Nikdy, Nikdy jsi, jsi o tom neuvažoval. Jediný, co vím, je, že musí mít svoje teple a všechno bude v pořádku. Pan Tulipán tu větu odpapouškoval bez přemýšlení, ale ta se mu i teď umírajícímu vracela s absolutní přesností, jenže z pohledu někoho, kdo byl 70 cm vysoký a tři roky starý. Starci, kteří si mu mlají pro sebe. Stařeny pláčí. Proudy světla se stupují barevnými okny. Svištění větru pode dveřmi a všechny uši napjaté, aby zaslechly přicházející vojáky. Naše nebo jejich. Na tom nezáleží, když se válka táhne dostatečně dlouho. Smrt vrhl na pana Tulipána dlouhý chladný pohled. A to, a to je, je všechno. všechno. To jistě. Myslíš, že, že tady nemohlo být něco, na co, na co si zapomněl? Zvuk větru pod dveřmi, pach olejových lamp, nakyslý pach čerstvě napadaného sněhu, který dovnitř vál rozbitým. A když budu všeho litovat, zamumlal, byl ztracen ve světě temnoty bez svého personálního bramboru. Svícny. Byly vyrobeny ze zlata před stovkami let. Byly tam dokonce brambory k jídlu, které se jim podařilo vyhrabat spod sněhu, ale svícny byly ze zlata a nějaká stařena. Ona řekla, všechno dobře dopadne, když budeš mít brambor. Zmínil, Zmínil se ti někdo někdy nějaké o nějaké bohovi. bohovi? Ne, a, a sakra. sakra. Přál bych si, aby tyhle věci nenechávaly na mě. Smrť si povzdechl. Ty věříš, ale nevíš co. Pan Tulipán stál s hlavou skloněnou. Vracelo se mu stále víc vzpomínek, prosakovali tam jako krev pod zavřenými dveřmi. A klika se hýbe a zámek je chatrný ale sponče máš pořád ještě svůj brambor. Ruka pana Tulipána vyletěla ke krku. Na konci pokrouceného koženého řemínku tam vyselo něco vyschlého a zvrasklého, co slabě téměř nezemsky světelkovalo. Já myslel, že mi ho vzal, řekl a tvář mu oživla nadějí. Což, Což o to? Nikdy, Nikdy nevíš, nevíš kde, kde se takový brambor objeví. objeví. Takže všechno bude v pořádku? Co, Co myslíš ty? Pan Tulipán Polkl, tady lži dlouho nepřežijí. A pod dveřmi teď začaly prosakovat myšlenky o něco pozdější, tak krvavé a pomstechtivé. Myslím, že k tomu bylo třeba víc než jen brambor. Lituješ toho všeho. Teď se do hry zapojili dlouho nebo nikdy neužívané části mozku pana tolipána Jak to poznám? Smrť má vlkostlivou rukou ve vzduchu. Na lince vymezené kůstkami prstů se objevila řada přesýpací hodin. Pokud, Pokud to dobře chápu, pak, pak jsi si znalec, znalec, pane, pane Tulipáne. V jistém, jistém omezeném, omezeném smyslu, smyslu jsem znalcem, znalcem i, i já. Smrť vybral jedny z hodin. Kolem nich se objevily obrazy, jasné, ale mnohovité jako stín. Co je to? Životy, životy pane, pane Tulipáne. Jen, jen životy. Nejsou to všechno mistrovská díla spíš naivní ve svém užívání emocí a projevů, navzdory tomu však jsou plné zájmů a nečekaných událostí a každý je svým vlastním způsobem výtvorem nějakého neznámého génia. A jsou rozhodně zběratelsky velmi zajímavé. Smrť pozvedl hodiny a pan Tulipán se pokusil ustoupit. Ano, ano zběratelsky, zběratelsky zajímavé. Protože, protože kdybych měl zvolit způsob, způsob jak, jak tyhle životy spojit a, a popsat, popsat pane, pane Tulipáne, pak by mi to stačilo jedno slovo. Kratší. Kratší. Smrť vybral další hodiny. Podívej. Nuka Velský, ty si na něj, na něj samozřejmě, samozřejmě nevzpomeneš. Byl to, to jednoduše muž, který vešel do své jednoduché, jednoduché chalupy v nevhodný čas. A ty, a ty jsi opravdu, opravdu zaměstnaný, zaměstnaný člověk a nedá, a nedá se, čekat, se čekat, že by si zpamatoval každého. Všimni, všimni si mozku brilantního mozku, který by za jiných podmínek změnil svět, kdyby se jeho majitel nenarodil na místě a v čase, kde život není nic jiného než beznadějný denní zápas o přežití. Přesto se až do dne, přišel domů a zjistil, že mu kradeš kabát, snažil v jejich malé vesničce dělat pro své bližní, co mohl. Pan Tolipán pozvedl roztřesenou ruku. Tohle je ten kousek, kdy mi před očima proběhne celý můj život. Ne, to byl ten, ten kousek, který kousek, který právě byl. byl. A to byl který? To byl ten, ten mezi, mezi chvílí, chvílí kdy, kdy ses narodil a chvílí, kdy si, chvílí, kdy si umřel. Ne, pane Tulipán, tohle je celý tvůj život, jak proběhl před očima těch druhých lidí. Ve chvíli, kdy dorazili golemové, už bylo povšem. Oheň byl divoký, ale krátký. Přestal, protože už nezbývalo nic, co by hořelo. Zástup čumilů, který se seběhl, aby ho pozoroval, už se rozcházel a většina jeho příslušníků se shodla na tom, že tohle nebyl žádný pořádný oheň, protože při něm nikdo neuhořel. Zdi zůstali stát. Polovina plechové střechy se propadla. Znovu začal padat mokrý sníh a jak teď Mikuláš procházel z páleniště, syčely mokré vločky na horkých kamenech. Ve světle několika menších neuhašených ohňů bylo vidět tiskarský lis. Mikuláš slyšel, jak mu sníh syčí i pod nohama. Dá se opravit, zeptal se dobrohora, který mu kráčel v patách. Ani náhodou, kostra možná, pokusíme se zachránit, co půjde. Opodívejte, je mi to moc líto. Ty za to nemůžeš, chlapče. Odpověděl trpaslík a kopl do kouřící plechovky. A podívej se na to z té lepší stránky. Pořád ještě dlužíme Jindřichu královi spoustu peněz. O to snad mi ani nepřipomínejte. To je zbytečné. To ti brzo připomene on, tedy spíše nám. Mikuláš si obtočil vestu kolem ruky a odstrčil z cesty kus střechy. No stoly tady pořád ještě stojí. Pravda, oheň se někdy chová tak legračně, gračně, přitím ldobrohor A nejhorší mu zabránila ta propadlá střecha. A myslím tím, že jsou trochu zčernalé, ale pořád ještě použitelné. No, tak to jsme vlastně zase pod střechou. Zabručil trpaslík jeho švíra od kyselého k pouze nenaloženému. A kdyby si spřel další vydání, mladíku? No podívejte, dokonce i hřeb tady zůstal a na něm několik poznámek, které jsou sotva zahnědlé. Život je plný neočekávaných pokladů, prčel Dobrohor. Nemyslím, že byste se měla chodit, slečno. To se obracel k Sacharóze, která si hledala cestu mezi kouřícími traskami. Tady je moje pracoviště, odpověděla mu. Dokážete opravit lis? ne. S tím je konec, je to staré železo. Nemáme žádný lis, žádné písmo a žádný kov, slyšíte mě, vy dva? Dobrá, tak si musíme obstarat jiný lis, řekla Sacharóza klidně. I ten nejstarší střeb by stál tisíc dolarů. Podívejte, je po všem, nezbylo nám nic. Mám nějaké úspory, přikývla Sacharóza a smetla nepořádek ze svého stolu. Možná bychom za ně dostali jeden z těch malých ručních lisů, alespoň pro začátek. Já jsem zadlužený, řekl Mikuláš, ale řekl bych, že bych se mohl zadlužit ještě o nějakou stovku tolarů víc. Myslíte, že bychom mohli pokračovat v práci, kdybychom přes střechu hodili neprovokovou plachtu, nebo se budeme muset přestěhovat jinam? Zeptala se Sacharóza. A nechci se stěhovat. Pár dní práce by mělo tohle místo dát do pořádku, odpověděl Mikuláš. Dobrohor si přiložil obě ruce k ústům a vykřikl. Haló, tady mluví zdravý rozum, nemáme žádné peníze. A mnoho prostoru k rozšíření činnosti taky nemáme, pokračovala v řeči Sacharóza. V jakém smyslu? Časopisy, odpověděla Sacharóza a mokrý sníh se jí usazoval ve vlasech. Kolem se trpaslíci pustili do beznadějné záchrané operace. Já vím, že je papír důležitý a není levný, ale lis má mnoho nevyužitých hodin, mrtvé časy. A podívejte, já si například myslím, že na trhu by byl ještě prostor pro něco, jako je třeba, no dajme tomu, časopis pro ženy. Mrtvé časy, ten lis je mrtvý. A o čem třeba? Hm, třeba o modě, obrázky žen v nových šatech, letení, vzory a takové věci. A neříkej mi, že je to příliš nudné. Lidé to budou kupovat. Šaty? Pletení? Lidé se o takové věci zajímají. Ten nápad se mně moc nelíbí. To bys zrovna tak mohla říct, že jsme mohli dělat časopis jenom pro muže. A proč ne? Články o různém pití? Obrázky žen, které nebudou oblečené do... No, ale každopádně budeme potřebovat víc lidí, aby pro nás psali články. — Promiňte, vskočil jim do řeči Dobrohor, ale já vám asi nerozumím. — Psát dobře pro takový časopis dokáže dost lidí, řekla Sacharóza, ale jestli to má být fundované, tak my to psát nemůžeme. — No to je pravda. A pak je tady ještě další časopis, který by se dobře prodával. Z chladnoucího lisu za ní upadl další kus. — Hej, hej! Vím, že se mi huba odvírá a zavírá, ale, ale vychází mi z ní nějaký zvuk. Kočky, nedala se vyrušit se charoza. Spousta lidí miluje kočky. Obrázky koček, příběhy o kočkách. Už nějakou dobu o tom přemýšlím. Mohlo by se to jmenovat nefalšovaná kočka. Stejně jako nefalšovaná žena a nefalšovaný muž? Nefalšované pletení. Nefalšované pečivo? Myslela jsem, že by se to mohlo jmenovat nějak jako Ženin domácí rádce. Ale ten tvůj název má jistý zvuk, to připouštím. Zvuk? To je ono. A ano, a teď je tady ještě jedna věc. Ve městě je spousta trpaslíků. Mohli bychom vydávat časopis pro trpaslíky. Víš, jak to myslím? Co nosí v této sezóně moderní trpaslík? Kroužkovou zbroj a kouži odpověděl náhle zaskočený Dobrohor. Co to vlastně žvaníte? Vždycky je to zbroj zbroja kůže. Sacharóza si ho nevšímala. Dobrohor si uvědomil, že se ti dva pohybují ve svém vlastním světě. A ten už neměl nic společného s tím skutečným. Na druhou stranu mi to zase připadá tak trochu jako plítvání. Plítvání slovy. Proč? Vždycky se najdou další. Sacharosa ho jemně poplácala po tváři. Nebo si snad myslíš, že píšeš slova, která budou žít věčně? Ale kde pak? Tyhle novinové články, to jsou slova, která vydrží právě tak den, možná týden. A pak je lidé vyhodí. No, možná, že jich pár zbyde v lidských hlavách. Tam ale papír obvykle nekončí, spíš na té druhé straně. A co si čekal? To nejsou knihy, ale slova, která přicházejí a odcházejí. Tak se trochu rozvesel. Máme tady jeden problém. Ano, nemáme dost peněz na nový lis? Naše dílna schořila na prach. Vyřadili nás práce. Je po všem. Rozumíš? Sacharoza sklopila oči. Ano, přikývla pokorně. Já jen doufala, že ty tomu nerozumíš. Byli jsme tak blízko. Tak blízko. Mikuláš vytáhl z kapsy svůj notez. Byli bychom to dokázali. Měl jsem celou tu věc skoro pohromadě. A teď s tím nemůžu udělat nic jiného, než to předat Elániovi. Kde je všechna písmovina? Mikuláš přeletěl pohledem trasky. Bodony seděl na bobku u zničeného lisu a snažil se nahlédnout pod něj. Po nějakém olovu tady není ani stopy. Někde být musí, zavrtil hlavou Dobrohor. Podle mých zkušeností se přece skoro 20 tun kovu nesebere a neodejde si jinam. To písmovina se musela rozdavit, napadlo Bodonyho. Na podlaze je pár zbytků. Sklep, prohlásil Dobrohor. Počte mi pamác, ano. Chopil se za černalého trámu, který vyčníval z otvoru do sklepa. Počkejte, já vám pomůžu řekl Mikuláš a obešel za černalý stůl. A ne, že bych neměl nic lepšího na práci. Uchopil s Dobrohorem spálené dřevo a zatáhl.